Чому Зненацька відчула, що ця ніч у рутенії для неї остання? Вона просто раптом почала це знати. Звучало, як безумство. Та й було це безумством, але ніщо не заважає безумству бути неспростовним фактом. Подумки розтлумачила сама собі Лана і повернулася до заряни. Нічим не скуте коли хнулося, сійнувши, як місячна доріжка на чорній воді. Тоді рушаємо. Та велика двосвітна зала, якою Лана милувалася на шляху до покоїв короля, у свій перший візит більше не здавалася світлою і просторою. Наповнена людьми вона немовби ворушилася і гомоніла сама по собі. Кого тут тільки не було. Селяни у простих полотняних сорочках і ногавицях, взуті у личаки. Рідше у шкіряні постоли. Це вже той, хто заможніший. Купці, бородаті, синьоокі блондини, усі величезні, з округлими, мов кавуни, животами, що випирають з-під шовкових сорочок. Поети. Ті, що говорять милозвучно, струнки, худорляві, одягнуті, як і селяни, але із замріяними виразами на необвітрених ніжних обличчях. А ось і рада Старійшин у повному складі. Всі вбранні підкреслено просто, але Лана вже знає, скільки коштує ота простота. Чоботи-чорнобривці із двоколірного сап'яну, сорочки такі прозорі, що здаються пошитими із ранкового туману, гаптовані золотими нитками у світозара, і срібними у решти. Жіноцтва небагато. Здебільшого шляхтянки. Одягнуті так, що переливчатий блиск шат геть затмарює красу обличчя. Відбирає від нього увагу. А тут же дійсно вистачає красунь. На неї, як помітила Лана, жінки позирали несхвально. Все через волосся, бо жодна тут не наважилася виставити його на показ. Церемонія відкриття не почалася. Короля та королеви ще не було. З іншого кінця зали до жінки намагався пропонувати. Робитися роман. Та кожен ледь не за обов'язок вважав перепинити радника і щось спитати в нього, мабуть, поради. Бідолаха кривився і сіпався, але нікому не відмовляв. Виглядав Роман загнаним. Із розповіді Заряни Лана знала, що підготовка до балу більшою частиною лягла на його плечі. Їй раптом навіть захотілось пожаліти радника. Але поміркувавши як слід, вона роздумала це робити, принаймні вголос. Щось я не бачу мами Ганни, шепнула вона заряні. Це було дивом, побачити її там, де Світозар, відповіла подруга, не притишуючи голос. Вона один єдиний виняток зробила, коли Олесь хворів, а так навіть на коронацію не ходила. Вона так сильно ненавидить Світозара? Чому? Бо колись так само сильно його кохала. Он як, а він? Він був удівцем, а тільки той може стати жерцем світла, хто не має дружини. Свій вибір Світозар зробив. Не встигла Лана обміркувати це, як парадні двері розчахнулися у бабічних Стали вартові, добре їй знайомі, влас і парфен. А за хвилину увійшов Олесь. Він йшов під руку зі своєю королевою. Алана хоч мала бути готовою до його ефектної появи. Все ж не стрималась й охнула, за що негайно була нагороджена розлюченим шипінням Світозара. Та що їй було те шипіння, що їй було все на світі, коли вона вперше усвідомила, що справді бачить короля. Його плащ був густо червоним, аж винним орнаментованим по краях золотими півниками. Це Лана коли він пройшов повз неї усміхаючись, і защіпався на правому плечі мідною пряшкою. Чоботи без підборів сягали колін, на ногах були чи то рейтузи, чи ногавиці із тонкої теж салатового кольору шерсті. Здається шерсті, оце вона вже не роздивилася. І, звичайно, корона. На цей раз золотий, не срібний обруч, але так само простий, гладенький, без візерунків, з одним камінцем, чистою і прозорою, з кам'янилою сльозою гір. А королева? Вона була вся у блакитному і в золоті. Навіть без зорянених пояснень Лана зрозуміла – це кольори неба і сонця. Сяючи, як новорічна ялинка, королева прослідувала разом із чоловіком до трону і відступила, чекаючи, доки він сяде, потім стала біля трону, праворуч. Олекса підняв руку, запанувала тиша. Всі слухали вітання короля. Шановні гості, вітаю всіх на осінньому балу «Достатку». Щедре світло послало нам цього року добрий врожай. Та не було б його і не було б нічого без тих натруджених мозолястих рук, які орали землю, сіяли хліб та зжинали його. І доки світитиме з небес відроджене чистою душею сонце, доти наша вдячність і наша щира шана будуть із тими, хто зростив для нас цей врожай. Далі була доповідь Світозара. До неї Лана не дослухалася, вона тішила свої очі, з погляданням короля і потай раділа, що й Олесь не втримується, аби час від часу, хоча б нищичком, не кинути на неї теплий погляд. Втім, не одна вона те помічала. Голова Ради Старійшин разом зі своїми вусами хмурнів усе більше, зважаючи на той обмін ніжними позерками. А коли король, вислухавши світозара, дав знак починати розваги, і у залі, мов, з-під землі з'явилися музики, скрипки, цимбали та бубни, Лана опинилася наче у центрі вихору який закрутив її і поніс безвільну під запальні звуки музики, такої, що й мертвого на ноги підніме. Вона й не віддала, що вміє так танцювати. Ніжки в сап'янових черевичках хвастько відбивали ритм, змінюючи одна одну швидко, так швидко, що їй годі було за цим угледіти. І довелося просто покластися на природне почуття ритму, і воно не зрадило. Щоб бува не впасти, Світлана підхопила поділ сукні разом із сирочкою. Може, вона відкрила забагато, бо всі Ті, хто стояв уздовж стіни, негайно зайняли себе тим, що витріщились на її ноги. Та їй було байдуже, їй було весело, просто весело, радісно, так, що аж в грудях завмирало. Як у дитинстві, коли мчиш на каруселі, свято вірячи, що коник біжить сам по собі. Танці тривали десь півгодини, так їй принаймні здалося. І як же вона здивувалася, коли підняла голову і помітила у вікні, що на дворі вже панує ніч. Лана вибилася із сил, її волосся нічим не перебувала. Хоплене металося в повітрі, мов крила чорного птаха Щічки розчервонілися, а губи виблискували від того, що вона раз у раз проводила по них язичком Буйні веселощі вщухли зненацька, мабуть теж за знаком короля І челять з тацями, заставленими чашами, заходилась обносити гостей Світлані дуже хотілося пити Вона взяла одну чашу, срібну, таку важку, що ледь втримала її обома руками І піднесла до вуст це був мед – легкий хмільний напій. Солодкий, мов цілунки Олеся, із відчутним смаком полуниці та вишні. Вона не подужала й половини, повернула чашу на місце, пошукала очима Зоряну, але подруга туркотіла з румком, як закохана голубиця, і Лана не наважилась її турбувати. Олесь, тобто король, зараз їй було легше думати про нього, як про короля, слухав королеву, котра, трохи схиливши породисту голову, щось шепотіла йому на вухо. Світлана почувалась самотньо, пропасні веселощі, які охопили її, .під час танців випарувались, їй стало зимно, незважаючи на загорнуті у важкі, як самит, плечі. І вже коли вона була готова вислизнути із зали. Зважаючи подумки, як зробити це непомітно, хтось заспівав. Лана спочатку вклякла на місці, потім озирнулась. Роман. Його голос, напрочуд сильний та глибокий, заметався по залі, натикаючись на стіни, відлунюючи від них. А пісня, чарівна і чиста, звучала одою непереможній силі кохання. Мабуть, ця пісня і затримала її, а далі ноги наче вгрузли в підлогу. Наче замість мармуру вона стояла на гливкій від дощу землі. Вона не могла піти доки Роман не закінчить. А коли він закінчив, озвався Світозар. Може, чужинка нам щось заспіває? глузливо спитав він. Якщо вміє, звичайно. Чи вона тільки й вміє що зваблювати чужих чоловіків? Олесь схопився з місця. Та не встиг нічого на це відповісти. Булана, глянувши на голову ради старійшин, сказала, не тільки. Ще я вмію рятувати життя і не розраховувати на людську вдячність. Світозар знітився, Олекса опустився на трон. І хоча жовна все ще грали на його вилицях, Лана бачила це навіть звідти, де стояла. Вуста склалися у схвальну посмішку. Її відповідь несподівано потішила і королеву. Золоті очі спалахнули. На батька і я підкреслено не дивилася. Алана перевела дух і заспівала. Її голос не був таким уже сильним чи дзвінким, але в цій дивовижній залі звучав, немов прекрасне оперне сопрано. А слова. Що йшли від серця Не могли не зворушити Колише вітер, жовті зорі немов ліхтарні налива А ночі теплі та прозорі І ніжні, як твої слова Я зваблена безсмертям ритму Чи сміх у ньому, чи журба І я тобі творю молитву Бо я раба, твоя раба То є кохання Дуже легко втонути в любих цих очах Але тужливий крик лелеки Мене з печалью повінчав Розірване на клапті небо, і вітром зваблена зима. Навіщо знов я йду до тебе? Тебе немає тут. Нема. І тоді сталося те, чого, напевно, ніколи не бачили ці старовинні стіни. Те, про що роздратовані придворні сичали блюзнірство. Король підвівся і рушив до лани. Вона стояла посеред зали і дивилась на його ходу, спокійну, рівну і впевнену у собі, на червоний плащ, що надавав його поставі величності, на сляйву камінця в його короні, на що завгодно, окрім власне його самого. А він підійшов до неї так близько, що вона бачила чорні крапки зіниць у його очах і попросив «Потанцюй зі мною». Вона кивнула, і музики, вже не чекаючи ніякого знаку, заграли мелодію, таку печальну і ніжну, що прекрасніше і важко було й уявити. Лана танцювала так собі, завжди, але не цього разу, кружляючи з Олесем по залі у танку, назви якого не знала, визначивши його для себе як щось середнє між вальсом та мануетом. Бо король то відпускав її, схиляючись в поклоні, то охоплював рукою її стан і вів. А музика все не закінчувалась. Ілана, піднявши ніжне личко до Олекси, не дозволяла собі відводити очі. Нехай потім їй буде боляче. У сто, в тисячу разів більш боляче, ніж зараз. Нехай її серце розірветься від закарбованої в ньому кожної рисочки коханого обличчя, але вона не відведе очей. Зблідла королева вчепилась руками в золотих перснях у спинку трону. Світлана помітила це боковим зором, як і те, що від потрясіння у Світозара відвисла нижня щелепа. І видолище він являв собою комічне і трагічне водночас, а роман взагалі заплющив очі, немов не бажаючи споглядати падіння короля. І коли танець закінчився, Олесь опустився на одне коліно, цілуючи край її сукні. Зойкнув не лише люд у залі. Зойкнула і сама зала. Так у всякому разі здалося Світлані. Та це ще був не кінець потрясінням. Бо він, не підводячись, глянув благально на лану і проказав тихо і вражено. «Ходімо зі мною, не питай куди». Просто ходімо зі мною. Я щось таке відчуваю. Не знаю, чи ми ще побачимось з тобою. Чи будемо разом. Кохана, мій світлячку, благаю. Ходімо. Для чого були ті благання? Хіба не пішла б вона на перше його слово, куди завгодно, навіть до пекла? Важкий плащ на плечах здався їй кам'яним. Вона відчепила пряшку, вколовши пальця, і жбурнула її разом із плащем на підлогу. Потім повернулась і вибігла з зали. Шовк та атлас прилипав до шкіри. Вона хотіла переодягнутися і витратила на це не більше десяти хвилин у своїх покоях. «Своїх? Та що тут у цім палаці належало їй? Нічого, насправді нічого». Навіть власне серце, і те їй не належало. Олесь зустрів її біля підвісного мосту, опущеного, незважаючи на глупу ніч, для того, щоб усі бажаючі могли потрапити до зорева на бал великого врожаю. Він теж же перебрався в повсякденне. Стражник біля воріт куняв, спираючись на спис, аби не впасти. Олесь і Лана одночасно поглянули на схід. Над Чорним лісом, ледь рожевіючи, зажеврів небокрай. Скоро світанок. Ти хочеш знати, куди я тебе веду? Ні. Вона повернулась до нього в уста тримтіли, чи всміхалися. Мені все одно. Це добре. Тоді йди на той бік змійки і почекай мене там. Що ти сказився? Лана сплеснула руками, коли до неї дійшло, що задумав Олесь. Після такої хвороби, щойно очунявши лізти в крижану воду, «Тільки через мій труп. Лано, на той берег, негайно. Кинь ці свої королівські штучки. Я не підкоряюся наказам і не боюсь тебе. Люблю непокірних жінок». Олесь сміхнувся дуже провокаційно. Це було помітно навіть у Півтемряві. І жвава уява Світлани послужливо намалювала їй кілька кольорових картинок. Дівчина почервоніла. Король, звісно, цього не помітив, але відчув її зніяковіння. І посміхнувся ще ширше. Проте так чи інакше я зроблю це. Хочу, щоб ти це знала, щоб не мала жодного сумніву щодо моїх почуттів. Та з чого ти взяв, що я сумніваюся? Відчуваю. Серце, яке любить, не помиляється. Що вона могла сказати йому? Що заперечити? Запевнити, що не сумнівається в його любові? Але ж вона сумнівалась. Сумнівалась в усьому, що коїлося з нею тут. Сумнівалася, що миті. І краяла серце тими ваганнями собі і йому. Похнюпившись, Лана подалася на той берег. Олесь спустився до змійки. Світало. Сутінки сірішали, неначе чорнило хтось розбавив молоком. Переможне розживувате світло розливалося по безхмарному небу. Лана зупинилась і споглядала на те, як Олесь підносить руки до вранішньої зорі. Не було ані ради старійшин, готової прийняти його клятву, ані дружки у Лани, та й клятви не буде. Була вже. Світлана це знала, та мить, коли її король, здійнявши руки до небес, благав світло. І вона знала це так добре, ніби стояла поруч з ним і все чула, благав світло захистити кохану від лиха, застигла у її пам'яті, немов світлина. Нарешті Оле зняв сорочку і пірнув. Нестерпно довгу хвилину Лана спостерігала за річковою гладдю і молилася Богу світлу і всьому, що має силу, щоб з королем все було гаразд. І коли він кінець кінцем випірнув, коли вона побачила змокрілу русяву голову над невеличкими хвилями змійки, Лані аж віддих перехопило від полегшення. Вона кинулась до води по піску, на ходу розмотуючи довгі шворки-запаски. Єдине, чим вона змогла придумати – витерти його. Мотузяні шворки не піддавалися, боляче впивалися у пальці. Та вона не зважала, в нестямному прагненні хоч якось полегшити стан Олекси. Вода ж крижана, а він сміючись вибрався на берег і відвів її руку. «Священне полотно для обтирання, я зворушений, та в цьому немає потреби». Хай йому грець, вона зовсім забула. Світлана відступила. Щось таке казала годувальниця про її вбрання, що кожен символ, вишитий на ньому, магічний. А разом воно не що інше, як ритуальна одежа, щось подібне до ризи священника. Та не встигла вона оголосити, що їй все одно до одягу, коли мерзне її коханий, як Олекса став висихати. З ним діялось те саме, що свого часу з Романом. Вода просто випаровувала з його шкіри. Волосся міняло темний змокрілий відтінок на золотаво-русявий, і навіть штани, котрі він не зняв, якось висохли за одну мить. Так швидко, прошепотіла Лана, і нічого більше не кажучи, поцілувала Олеся. Якусь мить вони просто тримали одне одного в обіймах, із приреченістю душ, яким не судилося ані щастя, ані іншої опори в цьому світі. А потім узялися за руки і повільно рушили до чорного лісу. Ви слухали сторінки роману української письменниці Наталки Шевченко «Містичний вальс». Читала авторка. Над програмою працювали режисер Оксана Петрова, передачу підготувала Ніна Герасименко. А от про те, чим закінчиться ця історія, ми обов'язково розповімо у наступних авторських читаннях.